Я нахилився і крізь вибите вікно водія просунув голову в машину. Сидіння зі штучної шкіри було помите і витерте. Тільки маленькі кусочки скла, що валялись долі, та пробоїни у дверцятих нагадували про драму. «Ви добре знали жара Раблана? А вже ж, я, власне, ще й тому не хочу цієї машини» ніколи не зміг і переїздити, не думаючи про нього. То це ви, Жарарові, позичили її? Він вийняв з рота маленький заслинений недополок, довгенько розглядав його, потім знову сунув назад. Не стараєтесь впіймати мене в пастку. Машину попросив у мене Ів. Його рено був у ремонті. А він знав, що сітреном я, по суті, вже не користуюсь Через лонжерони. Їздив лише інколи, або позичав, як треба було виручити когось із сприятелів. От і все. Можете увімкнути вогні. Жан-П'єр сів на місце водія, натиснув одну кнопку, другу. Засвітились габаритні вогні, потім фари. Близьке світло, далеке. Гаразд, все справне. Відкрийте копот. Хочу глянути, у вас є викрутка? Рав'є понишпорив у скринці і подав мені невеличку викрутку з оранжевою ручкою. Знявши кришку з коробки запобіжників, я впевнився, що останнім часом їх не замінювали. Потім оглянув передок Ситроена. Лампочки були нові. Спершись ліктем на дах машини, художник стежив за мною. «Знайшли те, що шукали?» – спитав. «Я обережно дістав носовичок з кишені плаща і витер руки. Ви ретельно для машину, правда ж?» Він похитав головою і зітхнув. «Ну, це сильно сказано. Якби робити все до пуття, то слід було б замінити прокладки, та й не тільки. Тут всього набереться тисяч на дві франків з гаком. Є над чим подумати». Замінити масло – штука нехитра, коли є ключ. Це ви поставили нові лампи? А там що, нові лампи? Нові. Машина була в майстерні за ці останні два тижні? Жан-П'єр присів перед машиною, селкуючись роздивитись лампи крізь склофар. Ні, я не розумію. Я теж. Якщо це не вельми складно, Хай вона побуде ще кілька днів у вас. Можна?» Рав'є покрутив кінець усе. «Можна, поки шеф не почне лаятись. «Скажете, коли вона вже не буде потрібна вам?» Раптом у мене промайнула одна думка. «А вімкніть, ну, будь ласка, скло, чесники.» «Гляну ще». Рав'є зайшов наперед і, всунувшись усередину, поторгав вожільці. «Очисники не працювали. Він випростився. Певне, перегоріли запобіжники. Не вмикаються. Ми повернулись в майстерню. Жан-П'єр одразу взявся до своїх кицьок. Сніг ішов уже восьмий чи десятий день підряд. Доводилося бути обережним, і я, коли тільки міг, намагався ходити по підстінами». Де було менше снігу. По дорозі в Руасі я мимоволі згадував слова судді Бартьє. Якщо ви нічого не знайдете, не журіться. Чи він і Даркез з ГПІ казав те саме? Комісар Лендрен. 15 січня, 11 годин, 45 хвилин. Доглядач автомобільної стоянки біля аеродрому неухильно дотримував інструкції. Ретельно перевірив моє посвідчення, мов би, сумніваючись у тому, що воно має таку саму вагу, як у співробітників значок перепустка, і тільки потім дозволив заїхати. Піднявшись ліфтом, я опинився у похмурому коридорі, де сновигали кудись поспішаючи заклопотані люди – Невелика табличка наклеєна внизу щита з переліком служб,